عم متسائلون عن النب العظیم دا د سورہ نبہ مکی صورت ده سلوه حیاتونه دی بګه دو بګه روکو غانی د دې صورت د ما قبل کر رب دال چې ما قبل کې ذکر د قیامت او د مؤمن او د کافر ذکر وکړو او په دې کې ذکر د قیامت ده دا د قیامت تفصیلی ذکر دی ده کوم کای دا صورته سورۃ الناجات مکه نازل شوې ده به دیوار د ترتیب سره او سوره المعارج نا پت نازل شوهي سوره المعارج نا پت نازل شوهي حاله جمعي کې دوکم اتيام نمبر سوره دو قران دی نمبر او په حالت نزول کې اتيام نمبر سوره دو قران دی حالت نزول کې 80 نمبر سوره دو قران می بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون بث قبر تطوست قال فصدق ميعادك يتساءلون يتفاعلون باب التفاعل هذه تشارك لدي قاطعا عن النبي العظيم ذا الروض المبارك الذي فيه متلفون بثمرات تجري بلا كون دي كلا يعلمون ثم كلا يعلمون ارجنا قربك يا ايشي ثم كلا لا ارجنا تعلمون ذربك يا ايشي الم جعل الارض ميادا ونجر دوله من اعظم الذي له ميادن فارش بالله او تععد او غونه میخونه ونا کومتوا کې کې په د الله خو جه کې ده اللله چېونه جوړکی خلقنا کومت واہ پیدافلتح درا جوړی جوړی جهنا نو کوم وي برز تا سخوبصبح دمه ورکون کې لو د ب ص کې دمشي دما ورکون کې دپ دا الله جه نليله سره دو ن مت کې کل خوب نهې خلکو ب کوي خوب کنه تر کې له هغه نه امت یو ګور پوزیتو ګور پوز نه وی جوړ و ګنا نه د انسان متا حالت دا الله تعالی الله فرمای او جعلنا الليل لباس او ګردول هم گاش په دره لباس تب زغتاه پټ کی سملی په او جعلنا النهار معاش او ګردول هم گا وَبَنَيْنَا فَوْغَكُنْ سَبَعًا شِدَادًا او گردولی دیمونگا ساس و دچ سرون غباسا واسمانونه مضبوطو سبعًا شدادا واسمانونه مضبوط واجعلنا سراجا وحاجا او گردولی دیمونگا دیور وخانا وانزلنا من الموصرات مان تجاجا امونگا ان هزل کردی لنچوری دونکو وریازونا دوبو دوبو داری تجاجان داری دوبو لنقر جبیه حب ذین لپاره چې او باکه مونږا حبن لنخرج به چروا بازو په دې طرح حبن او نباتا داني او سبزه چوب پټلې او رنګ زرغون راوباتي او جناتین الفافا او باغونه دک باغونه اونې دکدپانو باغونه دکدپانو ان یومل قبل کانمی قاتا پتا کسر اروت د قیامت چې کانمی قاتا هغه مقرشه وخت دی يوم ينفقوا بالسور حکم ورچ کو کې وال شي فسور کې بتا ثونا قواجا فطراب شي تاسو فوج در فوج وانفق في السور لقالته فرمای وانفق في السور فيدا ومن الاجداد الى ربهم ينتلون وانفق في السور فصايك من السماوات ومن الارض الا من شاء الله ثم انفق فيه قرى فيدا وينظرون ال تدغى ارشاد دې دې فرمای وان وبدعد السماو یو میون په غې سووری فطاتونه فواه و فی ح سما او فکانه تهواوه او کولاژ بهوي آثمانونه فوتی حیت س اولاو بکی شي دا تمماجددن د فوتې حد دپاره نف فیل کرددي فکانه تهوابه په شی به دا درواې درواې سو رهتل جبالو فکانت او واابلوزولی شي داغروونه نوشیبه د پول ان جهنم نه مکانت من صده. پتا کی څنګه ځاننام چیده دې په انتظار کې تیار به ولاړی پتا کو وی حل می مزید راولې رااله پتا ګناهګار به بوزي نو ماته څه ویلو طبقاتي وري ورومبنه طبقه د ټوله نبره د مسلمانانو د پاره چې کوم ګناهګاری د ټوله نبره طبقه دې ورفسې دېما طبقه چې دا ابری تایامي درېما طبقه و دې یودیا می طبقه و د ثابتین وي پنځمه طبقه چې نو دا و دوه عام کوپوارو طبقه متا طبقه دا مشرکین وی و متا طبقه دا منافقین وی اللہ دې موږ تاسو وګور نو موږ تاسو راغلي چې دا په یا ګ난ګار مسلمانانو برنۍ طبقه کې راځي یا ونه د ته نو ټول نه لاندې طبقه کې مې رېزه نشته او اللہ دې موږ تاسو نفاق نه اوتې نو فرمای وتیره الجبال فكانت ترابا ان جهنم كانت مرصادا للضالين ذريان وزيره مآبا دشریران وزیره لا بیتین بیا فابا یوت وبا دیکې په کارنون په زمانو زګه وطن کو د نشټنه بیا کنه لا یزو کونا بیا بردم ولا شرابا نبا ثگی پاری کې سمزاد یقنے ولا شرابا او نو دوبو الا حمیمه وغتاقه وبج یا رب الكل گرمی یشیدلی وغتاقا ونونا جزاءه فاقا بدل پورا پورا ان هم کانوا لارجنا حسابا بتا کی قاومې امید انهم كانوا بدعذر دایچې دی او دای لا يردونا حسابا دی امید نه تا ته د حساب وکذبوا بیااتنا کیذاب او تکذيب کړه دایا کوم لومنګا کیذابن په تکذيب کوله را او كل کتابا او هر یو شي چې مونږه هاتا کړه دی په لوح محفوظ کې محفوظ کړه دی هي آدم ته او لوکه محفوظ کې راوستې هر شي الله لیکل ده کله قیامت نو مجرم براウト شي الله به دا پلان کې پلان دی ګناه دې کړو ده ورته یې کلمه کړه الله به ورته دوه محفوظ کې موجود دي دوه محفوظ و نه دا فرشتي مې ګواني فرشتي دا روغ نو الله او بیا مہر لګې دا په پوله باندې ولاته نا او پیو دا شرمن دې خبري شروع کی شرمن شرمن دې ولادارت یې کړو نشي دې خپل شرمن دې ولاته نو په اورین وبدیا به دې کې ترګي په گواہی بیا بدره لکینو غلی او کل شئی او فذوق قولا ننذیرکم الا عذاب او تکی تاسو په سرګید بمغنه یا ته او تاسو لرا الا عذابن مدر په تیوار دا ان للمتقین ما فاز او تا کې تر متقینان لپاره کې ده مفازن کامیابی ملاوی کې ده متقینان لپاره نګورې کته څو خیال کړی نو د مکېرکو کې بیا د جانمیان او تول د جانمزی ذکر تیر شو. اوس پردون کې کی کې د جت دکر وور پسې کوي جانم د کر تیر شو نوبطې مع قبل سره دا د شو جنت ذکر دی. نو فرمای ان ن ل م تققمه پده په تاغ سره قییانو دپاره مراض میلاوي دون کې دی یعنی چې ت هوی مقصد د لاابور سره میلاوي وي حدا نابا دا باغونوي اوګور بهوي. وکوا ای بات را با زوانا نه کدی حمدولے مت کدی زوانا نه حمدولے وکا چند او کاله دکې شراب لا اسمونتی الا غوا ولا کذاب نباور دې باغې کې لغوان لغو خبرې ولا کذاب نه درو جزا رب کا دابت نه پروردگار لترپنا آسان حسابا ورکرې شوی په حساب ترا ربو سماوات والارض يا رب داس نو دزم کو وما او ما بين او ما دته میاں د دې د واړو کیری الرحمن چې هغه رحمان دي لا يملكون منه رطابا خبري مالک باندې هغه طرح د خبري کولو يوم يحكم الروح وقد مرت تدریږي يوم يحكم الروح والملائکه صفا وقد مرت جبريل او فرشته د پونو کی تدریږي لا يتكلمون الا من اذن خبري باندې شکوله مگره <مدراغا> غسوب چاله تي اجازه تور کي له الرحمان چه رحمان ور اجازه تور کي وقاله قوابه او قبر تي کوكي ذلك اليوم الحق دا غريته مورا زام فمن شاء فسو تي واळी تغلي لربي ما با راو بنيت بل پروردگار تو قا کي جاي ان انظرناكم عذاب قريبا پتہ دي تر مغيرو تاسو دره دا ذاب نذ دينا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا فكم ورت کي و ی نیدا کرے ما قدمت یدا فج دم کلی گلی وی و او کافران و ی کا شوندا خوری وی سورت الاناذیات سورت ہے او پدے کے شپق تلوی حیاتونی دی دوپ کے روکو گانی سورت الانبا نفت نازل شوی او سورت الانقطار نا مکی نازل شوی سورت الانقطاع فحالتی جمعی کے یو قمت ایام نمبر سورۃ القرآن میں حالت نزولی کی یو ایام نمبر سورۃ القرآن میں حالت جمع کی یو قمت ایام حالت نزول کی یو ایام نمبر سورۃ القرآن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے شکل قیامت فورس باندې زناور و ټول خپل یو ځای جمع شي نو ټول زناور بد یو بل نه بدلا وا بهکر زناور لا باللہ کر ورکی هغه بداب دخ کر په دې ټکی ټکی وای لکه چې دا د نړۍ کې والي دا ټول زناور چې کمزورور دنیا کې تیر شي دا به دا کمزورول به الله طاقتور کې دا ضرور زناور منگکان به پښوغان راغته شي پښوغان به پښورا راغته شي دا ټول په یوب دا دا کمزوري زناور به په زورور دا به ټول یوب نه بدلي واخه بیا الله تعالی او فرمایي چې زناور قورشي با ټول زناور به په ځای قورشي دي کی طاقت نشو لکه حضرت عمر رضي الله عنه حضرت ابو بکر یوزلونه توکتل ایکاش چې دونه لا پانه وخت ختم شي به وېد رس دنیا ته مو وخت کړو کاش چې عمر غاوي کتاب کتاب بنو و چې هغه ان کار به ختم شو نو انسانی انسان یذنه په مقامه کا چې دا ټول قوری شي انو کافرانو دغه وخت کې ارجو کی چې الی تنی کون تو رانا ایکاش چې مونږ د قوری و نو اللہ با فرمائی چینا تا سو قوری کی دینی شید تا سو غوث وقت را روانی صورت النازعات